بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد من تسبيق الاضملادان yani 5-ci al-qudwatu al-amaliyya yani numune olmaq yani ameli olaraq biri var nazari biri var ameli numune olmaq E, bu da ən mühüm addımlardan biridir. Yəni, əməli, tətbiqi insanın e, nümunəvi olması ən mühüm addımlardan biridir uşaqların nəfsində e, bunu yerləşdirmək üçün, bu mənaları. Və dəlikə liməyyətə məyyəzunə bihin şiddətin fit təqlidi fi məraxilihmin ul-ulə. Çünki uşaqlar, bu ona görədir ki, uşaqlar yəni ilk mərhələlərində onlarda güclü təqlid olur. Yəni, o valideynlərini oxşamaq. Fətə rəttifli yuqallidu umma ufisələtə. Və buna görə görürsən, yəni, uşaq ə, anasını təqlid edir. Anasını necə namaz qılır? Yəni, o cür namaz qılmağa çalışır. Fəhə huvə yərqa'u ində mətərqa'u ilə qeyri, dedəli ki, min suvarı taqlid. Görürsən ki, ana rükü etdiyi zaman uşaq da rükü edir və həm içində başqa hərəkətləri, -hər belə yerinə yetirilir. Allatin alhaza sabahamasa, yəni səhər və axşam, yəni evdə nə kimi hərəkətlər yerinə yetirilirsə, uşaq da çalışır ki, öz anasını təqlid etsin. Fə alayna nuwajjih zalika təqlid və nastağilla tilka alfatra bima yahya fi nufus hubb al-amali din Və bizim öhdəmizə düşən də nədir? Bu təqliddir. Nə qədər ki, onların təbiətində, uşaqların təbiətində bu var. O təqlidi E, münasib yerə, yəni din üçün çalışmağı yönətməlisən. Yəni, bundan istifadə etməliyik e, və bu əməli sevməyə, din üçün çalışmağı bunu yönətməliyik. E, və ki bir məyyəliyik. E, bu da necə olmalıdır aşağıdaşlarla? Nəhdi iləhun hekayət sahal və salihin və öləmə. Onlara biz e, sahabələrin, salih insanların və alimlərin hekayələrini, qissələrini danışmaqla Nastahibu fi kullu məhu və həsən liqallidahu kəvvihə məhu iləl-məsəcid və həmçün uşaqları e, yaxşı yerlərə, gözəl yerlərə özümüzlə akarmalıyıq ki, e, orada olanları götürsün. E, misal olaraq, məscidlərə. E, üçüncü, isma'uhul əşridal-islamiyyəl-mufidə əlləti tunasib umrahu, yəni uşağın yaşına yəni, münasib olan e, islami qəsətləri eşitdirmək, dinləmək. 4 أداء بعضض الإعبدة أم معين مثل صلاات والصددقة ووشاقların غسند بعض إعباد عمل رنية المك شخصون götürرسية ناماز السجدة. فنسة تدول على أهمية القبة الأعملية في بنااء شخصية الأبناق بنا داائير ي الننا حكايات كسا تقدم معنا في صلاح الأبول أ بعض الناد على أهمية القبة في بناي الشية ولكن إليك هذا أن مج العمل. Artıq bu barədə e, yəni keçdikə valideynin yəni, rolu olduqca böyükdür. E, nümunəvi olması və indi isə burada nümunə olaraq Kureyb Mövlə İbn Abbas an-Nə Abbas radiyallahu anhuma. İbn Abbas radiyallahu anhumanın mövlası e, Kureyb Kureybdən e, gəlir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma axbarahu an-nubat ində Meymunə İbn-i Abbas radiyallahu anhüma xalası Meymunənin evində gecələdi. Radiyallahu anhənin Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve selləmi zəvcəsi. Və həyə xalətu, yəni Meymunə radiyallahu anhüma İbn-i Abbas radiyallahu anhümanın xalası idi. Qalə qədəcəqətü fə ardil vəsədə və təcəqəə sallallahu aleyhi ve selləm fə tuliha. Deyir ki, mən balışın ə n-in tərəfində, yəni uzandım və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və ailəsi isə uzunna e, uzandılar. Sənə əmər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hətta idan tasafa ləil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, yaxdı, yuxuya getdi e, və gecə yarısı olduqdan sonra və ya hətta biraz sonra, və ya hətta biraz əvvəl, yəni gecə yarısından istey qədər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm feja'ala yemsahu n-nawma an wəjhi. Və Peyğəmbər sallallahu yuxudan oyanaraq, yuxunu gözündən silməyə başladı. Əli ilə yuxunu gözündən sildi. Thumma qara alə əşr əyət Əl-Xəvatim min surəti Əli İmran. Əl Alimran əl surəsinin axrından 10 ayəni oxudu. Thumma qala ilə şənnin mualləqə fətəvəddə minhə. Fəəxsənə vuduəhu thumma qamə yusallin. Sonra Peyğəmbəri s.ə.v qalxaraq, yəni axılan tuluqdan dəstəmaz aldı dastəmızı gözəl şəkildə aldı, sonra ə, duraraq namaza başladı. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, "Faqumtu fa sana'tu mithla ma sana'a. Və mən də durdum Peyğəmbər müsallallahu alayhi və səlləm etdiyi kimi mən də etdim." Yəni o cür dəstəmə qaldım. Sonra də haftu taqumtu ila Və sonra ə, gedərək Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, yanında namaza durdum. Peyğəmbər s.ə.v 2 rəkat, sonra 2 rəkat, sonra 2 rəkat, sonra 2 rəkat, sonra 2 rəkat, sonra 2 rəkat, sonra 1 rəkat, rəkat, rəkat qıldı. Thumma təcəhətdəcə əhul müəzzin, sonra uzandı, hətta müəzzin gəlib çıxdı, fəqamə fəsallə rəqətəyini xafifətəyini və bundan sonra yüngül 2 rəkat namaz qıldı, yəni sübhün sünnətini, thumma xarəcə fəsallə subhə bundan sonra yəni sübh namazını qıldı. Və ikinci qədəcə, ə nümunələrdən an aşidə ummul möminin qalat ma raitis ahadan kana əşbeh kəlaman və hadisan bi rasulillahi sallallahu alayhi və sallam min fatime a aşə rədiyallahu anha deyir ki mən insanlar içərisində fatime rədiyallahu anhadan daha çox peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama danışığında və kəlamında, söhbətində ona oxşar, heç kəsi görmədim. Və hədə huvə şəhid minəl ətər, yəni hədistən dəlil olan burasıdır ki, ələ ənəl əbnəl min əşəddin nəsi təəsirən bi əbəyihim və təqlilən ləhum. Yəni, evladlar çox yəni, güclü şəkildə e, atalarından təsirlənirlər, onları, atalarını təqlil edirlər. Misal, e, aməli ala ahamiyete qudva indisa tetbiqi amal yani insan necə numune olmalıdır və uşaqların ə, köksündə yani o şəxsiyyəti formalaşdırmalıdır və bunlardan bir də sədaqədir sədaqə fe bir kasıb miskin gördüyün zaman əgər evladın da səninlə birlikdədirsə ona və bir riya və ve yaxmanat verir ki, vadlub minhu an yatasaddaqa miskin, be ondan tələb et ki, ona de ki, bu pulu miskinə versin. Va hali qiyamih bi hada al-amal ushkuruhu. bu əməli yerinə yetirəndən sonra ona təşəkkür et. Və onun əməlini təriflə. Onun qardaşlarının qarşısında. Indemə inda hasa yu rasu hubbu hadha bu zaman onun qəlbində bu əmələ sevgi artıq yerləşəcəkdir, kök salacaqdır. Wa ala zalika qis fa yansha yuhibbu sadaqa wa maddu yadi al-awn li al-muhtaj de artıq nəsli necə yetişəcək? Sədaqəyə sevgi ilə və ehtiyac sahiblərinə, yəni kömək əlini uzatmaqla yetişəcəkdir, böyüyəcəkdir. 5-ci addam idi. 5-ci addım. Addımlardan 6-ncısı: <gülüyor> "Dəhü yel ab, vəlakinna e, vəlakin ahiy məani dinini fikr". <gülüyor> 6-cı addım odur ki, qoy uşaq oynasın. Lakin bununla yanaşı e, onda evladında o dini mənaları yaşat. Və bəma enna lə və kəsratu hərəkə ahad xəsasil əbna. bitəvcih zəlikə ləb mə ki din. Ən yəni, uşaqlarda çox hərəkət etmək. Yəni uşaqların xüsusiyyətindən olduğuna görə sən bu uşaqların oyunlu bu din üçün dini məsləhətlər üçün ə, və dinə xeyir verən əməllər üçün sən onların bu hərəkətini, oyunlarını ona yönəlt. Faqatlahu hərəkətul abna وعدم استقرارهم هذا ليس عيبا او خطا أو yani, çox hərəkət etməsi və ya xodda bir yerdə durmaması yani bu eyib sayılmır və ya da xata deyil yani uşaqların əxlaqında bir yəni da deyil bellahu <gülüyor> bunun faydaları var faydalarından da biri odur ki uşaqların sağlamlığını daha da artırır və onların zəkasını gücləndirir. Wa khibratuhum ba'da an yakhruja bi-yaghandan sonra onların təcrübəsini daha da gücləndirir. Amma al-abna alladheyn la yataharrakun imma bi-anfusihim aw bi-irgham min aba'ihim wa ummahatihim fa-tab fa bi-ta'widihim ala hadha an-namad min al-hayat tajid anna dhalika al-ibn ki onlar hərəkət etmirlər. Ya özlüyündə hərəkət etmirlər və ya Valideynlərin təziqi ilə hələtkət etmir uşaqlar. Onları belə vərdiş etdirdiklərinə görə, görürsən ki, onlar böyüyəndə də normal vəziyyətdə olmur uşaqlar. Və qalibən məsə yusab bədədəl ki, bir intiva və kəbt və xovv və xəcəl. Və çox vaxt görürsən ki, belə uşaqlar yəni bir tərəfə çəkilir, onlarda qorxu, xəcalət yaranır və yaxud da onların səhətində, sağlamlığında zəiflik yaranır. Nəyə görə belə bir yönətmənin təsiri nəticəsində. Əməli misal amli amthal azdali kal furusiya və sibah və rıma. Yəni uşaqlarda elə belə hərəkət var, o yan bu yana çox yüyürlər və onlar necə yönəltmək olar? Aqçılığa, üzgüçülüyə və həmçinin ox atmağa. Kəma varə dəlikə fil əsər, necə ki bu əsərdə gəlmishdir. Avil al'abə lati tunammin madarikal aqliyyə və təcmil xəbarat və tənmiyat-ı zəka və bir oyunlar ki ə, uşağın ağlını, idrakını ə, gücləndirir və həm ki uşaqlarda məharət qazandırmaq üçün bir vasitədir. Onların təcrübəsini artırır, və zəkasını gücləndirir. Fə indəmə Tuvacihu la'bi və əbnəikə, məthən, ləl'abi ləti turabbi fihim şəcəyə, bin nisbələl əvlədi kəlifürüsə və sibah və rəməyə, yəni, uşaqların oyununu, e, misal olaraq, yani onları yönətmək, tərbiə etmək, onları şəcaat üzərində, əgərcə onlar olan uşaqlardırsa, aççılıq, üzgüsülük, oxatmaq, fəhədə səyyufidur ummə, yəni, belə bir oyunlar e, ümmətə gələcəkdə fayda verəcək bi an yəni, oğullarında şücaət olacaq yani hər bir çətinliyə girişmək, addım atmaq. In dan da'una nalab ma kullu bima yunasibuhu yani belə olduq haldını bildikdən sonra, yani qoymalıq uşaqlar oynasın və uşaqları yani düzgün tərzi -tər, daha yaxşı oyunlara e, yönəltməlidir. Yəni başqa bir qıssə, yəni kharaca alana nabi sallallahu alayhi ve sallam وأمامة بنت العاص على عاتقه فصلى فاذا ركع وضعها واذا رفع رفعها اي yani peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza çıxır e, ve çinində də Asın qızı Umame var idi yani balaca uşaq peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, ye zaman yerə qoyar və qalxanda isə onu götürərdi qaldırardı İbn Hecer rahimehullah deyir ki, bu hadis Buhari'de keçir. Edep kitabı, edep kitabında Buhari'de, Sâlih Buhari'de. Vastanba minhu ba'duhum izma qadri rahmetil veld. Yəni bu hadisdən, yəni uşağa rəhmin dərəcəsinin, yəni o mərhəmətin dərəcəsinin böyüklüyünü fayda olaraq çıxarddılar. Li'anna tu'arada haina in al-muhafaza 'ala Fətəqad demətəni. Yəni, burada yani iki mühüm şey var. Namazda xuşunu qorumaq, yani namazda buyurulub ki, namaz xuşu içərisində qılınmalıdır. E, və eyni ilə də yəni uşağın könlünü almaq, xərfinə toxunmamaq. Və görürsən ki, burada ikincisi daha üstün tutulub. Və yuhtəməl ən yəkunə səhəsən inə və fəalə li bəyənə cəvaz. Ola bilir ki, ehtimal da vardır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm yəni bunu edib, yəni bunun caizliyini göstərmək üçün yani icazetli olduğunu göstermek için. E, Başka getsə, "Kharec 'aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ihda'i salati'l-işa hamilun Hasanan aw Hüseynan." Peygamberimiz sallallahu yəni bir dəfə namaza çıxıq, e, işa namazına Hasan və ya Hüseyni götürdüyü halda. "Fataqaddama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fevada'ahu thumma kabbara lis-salat." Yəni peyğəmbər sallallahu aleyhi irəli e, keçərək uşağı yerə qoyur. Sonra namaza təkbir gətirərək namazı qılmağa başlayır. Fəsə gedə beynə zahrane salati səjdetan atalah. Yəni Peyğəmbər səl namazın əsnasında o səcdələrin birində uzun uzadı səcdə edir. Qala əbi fərafaətu ra'si və izə səbiyyu alə zəhrı rasulillahi yəni, sallallahu əleyhi və səlləm və huve deyir ki, atam dedi ki, e, mən başımı qaldırdım. Yəni uzun uzar səcdədən, əpəyə məsələm qalxmır. Yəni nə olub görəsən, başımı qaldırdım, gördüm ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)-ın nəvələrindən e, biri oturub və Peyğəmbər (s.ə.s.) səcdə halındadır. Fəracatu ilə sucudi və mən də yenə səcdəyə qayıtdım. Fə ləmmə qada Rasulullah (s.ə.s.) əssalat qala nnas. Yəni, və Peyğəmbər (s.ə.s.) Namazı qurtardıktan sonra insanlar dedilər ki, Ya Resulallah, İnneke secette beynə zahraneyi salətike secdətəm, ataltə həttə zanənənənənə və qad hədətə amrun əvənə və yuhələyik. Ve dediler ki, Ya Allah Resulə, sen namazın esnasında bir secdəni uzun uzadı ettin. Yəni biz de elə zənətdik ki, məsəl bir şey baş verib və yaxud da sənə vəhiy gəlir. Peygamber sələlələm dedi ki, Kullu zəlike ləm yəkun. Bunların hiçbiri olmuyub. ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته dedi ki yani, oğlum yani nebəm e belimə qalmışdı mən də istəmədim ki o öz ehtiyacını ödəmədən mən onu düşürüm. Fehada fi umurul ibada yani baxın yani, bu ibadət yerində peyğəmbər sallallahu ona qarşı belə şəfqətli idi. Həttə yaqdu həcətə minəl-ləib, yəni oyundan olan öz ehtiyacını ödəmədikcə, Peyğəmbər s.a.v onu yerə qoymadı. Fə keyfə ilə kənəl vaxtı, qayr vaxtı, ibadə, əgər de, ibadət vaxtı deyilsə, ibadətin xaricində de, uşaqlar oynursa, e, yəni onlara şəfqətli yanaşmaq daha e, layiq, daha yaxındır. Bunda üçəncə adlı mı idi? 6-cı adlı. 7 ci adlı müşəcci imdəkə və həffiz dəyimən səndir evladını, oğlunu daima şücaətləndir və onu yəni himməsini, iradəsini qaldır. Və yuhibbul əbnə fə məraxilimul ula, kəlimət və ibarət ilmədir. Yəni, ümumiliklə uşaqlar o ilk mərhələlərində tərif sözlərini, ifadələrini daha sevirlər, daha çox sevirlər. Və ləhə təəsirun acim fə nüfusim. O təriflərin Ə, uşaqların nəxsində böyük təsiri vardır. Və, -umur, və həmçin onların yəni, böyük işlərə yönəlməsində, uca işlərə addım atmasında böyük təsir vardır. Və həkədə kən hədiyü sallallahu aleyhi və səlləm fəy tərbiyyətə əshabih alə maanid din. Və Peyğəmbərimi sallallahu aleyhi və səlləmində yolu belə idi. Öz sahabələrini əhə dinin uca mənalarında tərbiyyə etməsində Peyğəmbər səv yolu da belə idi. Buna dair qissələr, xərəcə Rasulullah s.ə.v-ilən nəsi fəxərrədəhum və qal. Peyğəmbər s.ə.v-i yəni insanlar yanına çıxdı və onları həvəsləndirirək belə buyurdu. Vələzi nəfsu Muhammedin biyədihim, Lə yuqatiluhumul yevmə raculun, fə yuqtəlu saviran, muhtəsibən, muqbilən, qayrə mudbirin, illə ədxaləhullahu cənnəb. Nəfsim əlində olana, Muhammədin nəfsi elinde olana and olsun ki, onlarla bugün hər hansı bir kişi vuruşarsa ve səbr edərək, savabını Allahdan umaraq, və irləyərək, geri dönmədən öldürürlərse, Allah Teala onu cənnətə dəxil edər. Ömer ibn-i deyir ki, وَفِيَدِهِ تَمَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ Elində yani hurma var idi, bir neçə hurma onu yəyirdi. بَخِن بَخِن اَثَمَا بَيْنِ وَبَيْنَ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنِ اِلَّا اَنْ يَقْتُلَنِ هَا اُلَا Yani bu bəhlik böyle ifadəlerden Mənimlə cənnət arasında yalnız onların öldürülməsi var. Qalətun maqara fatamarat min yadi sunr alinda olan xurmaları da yerə atır və axada ma mahu seyfe feqatala alqum hatta qetil baqılıncı götürərək yəni döyüşə girir və uğurışmaya başlayır öldürülənə qədər. Rəhiməllahu və rədiə anhu. İkinci qessələrdən Qalət al-xansə li əbnəyil ərbə. Xansə, radiyallahu anhə, hə, sahabə, sahabə qadınlardandır. Dörd oğlu olur. Qadisiyyə döyüşündən əvvəl deyir ki, ya bu neyə? İnnəkum əsləmtum da'i'in. Ey oğullarım! Siz e, könüllü halda müsəlman oldunuz. İslama geldiniz Və həcərtum muxtarın. Və könüllü halda hicrət etdiniz. Və Allah illəzi ilə iləhə illə hu. İnnəkum ləbənu rəculun vəxid. Allah'a ənd olsun ki, yalnız ki, ondan başqa ilah yoxdur, haqq ilah yoxdur. Siz bir kişinin evladlarsınız. Dəcək, bir qadının evladı olduğunuz kimi. Mə həccənət həsəbəkum və mə ğğayyərb nəsəbəkum və ələmə ənəd-dərəl-əxrə xeyru minəd-dərl-fəniyyə. Və bilin ki, mən sizin şərəfinizi də və nəsəbinizi də dəyişməmişəm. Və bilin ki, ahirət diyarı Bu, fani diyardan, fani dünyadan daha xeyirlidir. İspiru və sabiru və rabidu vəttaqullaha ləalləkum yəni, Ananın evladlarına e, verdiyi təvsiyyəsi onları həvəsləndirməsidir. Yəni, döyüşdən əvvəldir, səbirli olun, dözün e, və Allahdan qorxun ki, xoşbəx olasınız. Fə izə raitumun harbə qad şəmmarat ansaqihə və hələltum nərin ələ avraqiyə fə yəmmimu vatisə, və təqvalı bil gün və kəraməti quld və məqam. Gördünüz ki, axı artıq yəni döyüş qızışıb, yəni yəni döyüşün içərilərindən girin, o siz o kəramət diyarını, əbədi diyarın qənimətini əldə edəcəksiniz. Fə <_hizlik> ləmmə kəşərətəl harbə annə bihə tədafaəu əleyhā və kānū inda zən ummihim bihim hattā qutil wāhidan fī ithrin wāhid. Yəni döyüş başladığı zaman Yəni, analarının onlara zənn etdiyi kimi onlar oldular, yəni bir-birinə ardınca döyüşə girdilər və bir-birinə ardınca da onlar döyüşdə öldürüldülər. Və ləm məvafət həl-nuad bi xəbərəm ləm təzid alə ənqalət və anasına evladlarının xəbəri gəlib çatdığı zaman dörd oğlu da döyüşdə ölüb, anası dedi ki, Əlhamdülillahi, ləzi bi qasdihim, Allah həmd olsun ki, Allah onları ölümü ilə məni şərəfləndirdi. Və arğu min Allah an yecmani bihim fi mustaqar rahmeti və Allah təaladan da umuram ki onlarla bərabər və əbədi diyarda, rəhmət diyarında məni cəmətsin. E, bu da 7 addım, nə idi? Uşağı həvəsləndirmək. Əşəcə həvəsləndirmək. Addımlardan 8-ci isə? 8-ci isə əstəfkiru xəyali və təvcihül Yəni, uşaqlarda olan yani fikirləşmələr, yani fikirlər və yaxud o xəyallar və bu xəyalları, fikirləri münasib şəkildə yönətmək. Yətəməyəzül əbnə fə məraxidihim il-uulə, bil-təfqir qayrı-l-vaqiyyə və Yəni, uşaqlar həmçin o iç qəribə fikirlərlə, xəyallarla, çoxlu xəyallarla onlar seçilirlər. Lələ aleyna ən lə nətəhiməhum bil-kədib əv təxtimi ə və suxliyyətimindən. Və ümumiyyətlə də bizim üzərimizə düşən odur ki, onları, yəni yalanla ittiham eləməyək və onların o xəyallarını sındırmayaq və onları məsxərəyə qoymayaq. Deməli, bir dərilik minnətajı səlbiyə ala belə etsək, onların o xəyallarına görə biz onları sındırsaq və yaxud məsxərəyə qoysaq, onların o şəxsiyyətinə mənfi təsir edəcəkdir. Bel naqon bir təvcih edərlə xeyalın xəyalını xialı məcmualıqdan qıssalardan hedefe etməyə bilər ki, o yaranan bu xəyalları başqa hekayələr tərəfindən ə, yaxşı tərəfə yönəltməlidir. O xüsusiyyətləri birbaşa deyil, başqa bir üslubla təsvir etmək və bu xüsusiyyətlərin onlarda yerləşməsi birbaşa yox, ə, o hekayələr tərəfindən onların nəfsində yerləşdirilməli e, və eyni zamanda da bu onlara onların nəsinə sevdirilməlidir. E, əməli misal olaraq An Aşidə daxilə ali Rasulullah sallallahu və sallam və ana bil banati. Aşid radiyallahu anhu deyir ki, e, peyğəmbər sallallahu alayhi və mənim yanıma daxil oldu. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam mənim yanıma daxil olar ikən qız uşaqları ilə oynayırdım. Fə qala ma hada ya Aişə. Peyğəmbər sallallahu dedi ki, "Ey Aişə, bu nədir?" "Bu xeyl Süleyman vələh əcniha." E, yəni ağ düzəldi. Dedi ki, bu Süleyman alayhissalamın atıdır və qanadları da var. Fədahikə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona güldü. "Nə aşıq, Yəni balaca idi. Yəni bu dəlil nədir? Bu dəlil olaraq yəni uşağın o gətirdiyi ə, yəni oyundu səbəb yaxud da nə fikirdirsə, düzəltiyi bir şeydirsə, yəni ona görə onu yəni sındırmamaq. Və burada başqa bir qissə gətirir, uşaqlar üçün. Onu götürək, o Uşaqlar üçün imzayıq. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deyir ki, Doğuşan, yəni Vəhşiyyəyv ona qalib gəlir. Tətəxədətlə hədir qısa ən Əsəd, kəni yaişi fi qabə. Yəni, bu qissə bir şiir barəsindədir meşədə yaşayan və o mütəzzəm gücləri ilə hər qarşılaşdığı heyvanı öldürürdü. Və bu şir də, yəni öz gücü ilə yəni izzət duyurdu və qarşısına çıxan bütün heyvanları öldürürdü. Yakulu min ha meşə fem yulqi bima tabaq minhu. İstədiyini yer və yerdə qalanı atırdı. Və kanusa malikul ghab və o şiir, yəni o meşənin padşahı, hökmdarı adlanırdı. Waqt istəmaətul heyvana və, və fəkrə fi və heyvanlar toplaşaraq bunun etdiyi hərəkət barəsində, yəni fikir yürüdürlər. Va onlar qərarə gəlir gəlirlər ki, onun gedib danışdırsınlar, e, yəni hər gün öz ökərlərindən birini seçərək, seçərək ona, yəni aziqə olaraq birisini göndərsinlər. فوافق على ان يكون ذلك عاده دائمه وهو بناء موافق اولر bunun daimi adetinə çevrilir hə, hər gün bir heyvan e, onun yeməyi olur vallati ta'akhkhar alhayawan fa yursal alhayawan muxtar wa haddad alsab' bi'annahu sayaftirasu jami'an wa hamchin ki agar e, e, yani heyvan o e, gecikse o bir heyvanların hamısının da oğlayacaq və onlara cəzalandıracaq İdə he yə xəllət bəhəz şərt fəvəqət. Fə kənat əl heyvanat xərtaru min bəyn heyvanan min əl heyvanat şəqiyə bə heyvanlar di əzəralarından xəstə olan heyvanları hanski övladı olmur Hayata arısı yoksa, belə heyvanları seçib göndərdilər. Vaqta zor eləsə fəyəbə ta'yan muxtarəm və heyvandə yəni könlünü xoşluğu ilə gətirdi. Vaqət istəmarət həzi ədə müddə Və bu adət də uzun müddət davam edir, hətta cəəd-dəvru alə Ərnəbin sağır. Hətta, axırda bir balaca dövşuna gəlib, vaxt gəlib çatır. Yəkunətə amil isə bu. Artıq bu dövşan da o şirin, o vəşi evanın yeməyi olmalıdır. Və bədəl Ərnəbi yufəkri fi tariqatı müthlə. İndidir dövşan fikirləşməyə baxışdırır ki, necə ondan qurtura bilər və həmçinə yoldaşlarını xilas edə bilər. Və bəədə təfkirin tavil və sə ə çıxış yolunu əldə edir. <gülüyor> o, yəni məsəl hadisə halı fi hilən tariqa, yəni biz bilirik ki, hilə qurur. Məşəl arnabu bi butin mutaammidan an yeta'akhkhara an maw'idil madru liwusulih. Məhal bin gün orta vaxt getməlidir, amma bu gün isə şey artıq doğuşan, məğribdən sonra gedir. Wa badalən min an yaslu fi zhur wasala ba'da ghurubish sham ki, artıq yəni o vəhşi ivanşir, yəni aclıqdan, yəni şiddətli aclıqdan Ağrı çəkir, vatul il-intidar və çox gözləməkdən. Fələmmə rəahu səbəq qaq ləhu, Ləmədə onu görən kim soruşur ki, nə üçün sən geciktin? İnnən isə uaqib kulləl həyvanət və mən buna görə bütün həyvanlara ceza verecəm. Və ləkinnəl-ərnəb dəkki, dəkini doğuşan zəkalı idi. İhtərbə minəsəv fəqaq ləhu səbəq. Və ona yaxınlaşa və deyir ki, İnnəkə səğirul balacasan, Akin da azdı. La tasluhi anki takunu gada alimam uchun bir nahar yemeyi olmağa yararlı değilsən. Wa limad alam tursil hayvonat ghoiraka zuhran kema kana taf'al min qabl ne üçündir? Yəni günorta vaxtı heyvanlar səndən daha yaxşısını, böyüğünü göndərmədilər. Necə ki bundan əvəl edirdilər. Fa ajab alana bi kulli adam wa zawq badi dawshan çox adəmlə cavab verir ki, la qata'a kharri ya sayyid al-aziz aslı değildi. ولا ذنب للحيوانات الاخرى ولا باشqa heyvanların da burada heç bir günahı yoktu. Faqat kanafi tariqe sabun axa iddaə etdi ki o melek ul yolda da başqa bir e, şir var idi və şeyvan var idi. O da iddia elədi ki o e, bu meşənin ağasıdır. Va qal la yastati ahadun an yuzan və o da dedi ki bu meşədə heç kəs ona qarşı çıxa ondan qaçaraq səna Ona görə gecikdim deyir. Sami <gülüyor> e, bunu eşidəndə Əməbəşəy vanişir, deyir ki, ta'ala Gəl mənimlə o oğrunu mənə göstər. Hansı ki o mənim mülkümə qarşı təcavüz edib, onu dey öldürəcəyəm, cəzalandıracağam. Qal anam -ar gəl, mən onun ə, olduğu yeri sənə göstərəcəyəm. Dovşan deyir bunu. Vaqtidil arna bil asar ila Və dovşan da onu ə, meşədə su ilə dolulu bir quyunun yanına gətirir hətta vəsalə ilayhi və səbəb-i vərah. Tuşan birinci şatir və arxasınca da şir. Tumma qal arnam li səbu huna al zalim. Deyir ki, bu quyudadır, həmən zalım həddini aşan. Fə nələrə səbu fi ma'il bir və layla al və o gecə vaxtı şir quyuya baxır. Yəni gecədə aylı gecə idi. Fə ra'a surata səbun kəbir alə səth Və suya baxanda görür suyun üzərində böyük bir şirin, yəni şəkli var, surəti var fə iki dəfə böyük səslə e, yüksək səslə qışqırır fə samia sadə və bi öz səsinin sədasına eşidir. fadam nasəb ul cahil an və bunu eşidəndə həmin fə şeyvan elə bilər ki O düşəcəyi vəhşi heyvandır, güclü heyvandır. Fəhəcə məley ona zəni hücum edir. Vara mənəfsə fil biril amika və özünü o dərin quyuya atır. Fəqali qafiyə və mətd orada boğularaq ölür. Və bihəril hilə intasara anə və alə səbə qabir və bununla da yəni balaca dövüşən o güclü vəhşi heyvana qalib gəlir. Və farihəl ənabətinə və səirətən, ə, və bununla dövüşən başqa heyvanlar meşədə yaşamağa başlayırlar. Yəni bu da uşaqlar üçün nağıldır. E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ha>, adımlardan gəldik. Ha, addımlardan 9-uncusu: <gülüyor> Yasul al-abna fi marahil al-ula al-tamyiz Yəni onların xatalarını, e, uşaqların xatalarını, yəni birbaşa, yəni yönəltmək. Yönəltmək. Yasul al-abna fi marahil al yəni ilk dövrlərdə uşaqlara Ə, xatanı səhvdan doğrudan ayırmaq çətin olur, yəni onların bilgisinin elminin azlığına görə. Və hələ yadunə li təvcihi indəl xəqta və təhsin min bədül şurur. Bu da bizi nəyə çağırır? Onları xata zamanı düzgün yönəltməyə, o şərlərdən qorunmağa. Milmitli elqazul fikri və ijadəl bədəli münasib. V görürsən ki, bu dövrlərdə artıq buna deyirlər qazul fikri. Yəni silah müharibəsindən daha çox nə müharibəsi var? Fikir müharibəsi var. Ən təhlükəl müharibələrdən də biri budur. Fikir müharibəsi, yəni ə, uşaqları bundan qorumalıyıq. Fikir müharibəsindən, təsirlənməkdən və bunun yerinə yəni, əvəz edici, münasib bir şey çıxartmalı. Fii mə yaxtimud din, hansı dinə xidmət edəcək bir şey. Fii zillə hədil hamlə şərisə min ə'də iddini, min əl-yəhud vəl-nasara. Bu, düşmənlərdən yahud yahudi və nasranlardan uşaqlarımızı yəni qorunmaq üçün onları çalışmalıyıq və onları bu fikir müharibəsindən yəni uzaqlaşdırmalıyıq, əvəz edici bir şeyləri gətirməklə, ortaya çıxartmaqla. Lə budan turə ba'd ul umur inda tawjil lahza al-xata. Yəni xata zamanı o bəzi işlərə Yönətdiyin zaman diqqət yetirilməlidir. Onlardan birincisi, Ən yəkuna təuciyhu mutadam minəlir rəhməti və şəvqət aləl-ibnilmuxdur. Sən yönətdiyin zaman, sən ona rəhimlə, şəvqətlə yönətməlisən. Yəni, qəzəblə yox, xəta zamanı onu şəvqətlə yönətməlisən. İkinci, Ən təntəq idəl qətə duunəl-məsəbi şəxsiyyət ibnikə. Sən xətanın özünü tənqid eləməlisən, uşağın ş hətta la təkun lidal hatta bunun di əks nəticələr olmasın çünki antuxni ali əvvəlan qabla təvcih ilam aləh izə kan mumayizən fa huwa odur ki e, qeydlərdən üçüncüsü, deməli onu yönəltməzdən əvvəl və yaxud da onu qınamazdan əvvəl onu tərifləməlisən əgər yəni, o seçim vaxtına çatdı 6 7 yaşlarındadsa yəni onu danlamazdan əvvəl ilk növbədə onu tərifləməli Çünki sən tərifləyirək, sonra danılırsan, sonra xatanı ona başa salsan, yəni sənin kelamını, sözünü daha yaxşı şəkildə ona edər, daha yaxşı şəkildə qabul edər. Və buna e, dair qıssalərdən e, Abuhurey radiyallahu anhına gələn əvayətdə bu xarikəçir hədiz. E, Qali əxadəl-Həsən al İbni Ali radiyallahu anhumə təmrətə min təmri sadaqa fəca'lə həfifihi. Hasan İbni Ali radiyallahu anhumə. Ə, sədəqədən olan bir xurmanı götürərək ağzına qoyur. Yə, və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam görən kimi təxinxəxin li yatraha, yəni atması üçün nə deyir, təxinxəxin. Biz necə deyənlər ona? kh kh kh. əmə şəərtə ənnə la nəklə sadəqəsen bilmirsən? Yə yəni biz sədaqə yemirik. Yəni däl haln etmək, xata etdisə, xatanı yəni gözəl şəkildə nə etmək, bəyan etmək, onu yönəltmək. Yəni ağzına boyan ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, dedi ki, bilmirsənmi biz sədaqə yemirik. Və həminin Ənəs rəziyallahu anh deyir, "Kənan Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ən əhsanun nəxluqan." Peyğəmbər ən gözəl axlaqı olan kimsə idi. Fə əsələni yəumən li hajatən, günlərin bir günü məni e, bir ehtiyac zəmində görs gör göndərir. Fə qultu vallahi ilə Dedim ki andolsun getməyəcəm. Wa fi in ən an azhab lima amaran bihi sallallahu alayhi ve sellem. Am nəfsimdə isə var ki Peygamber sallallahu alayhi ve sellem əmr etdiyinə görə gedəcəyəm. Fa kharajtu hatta amur ala asbiyat wa hum yal'abuna tis Və yola çıxdım, yola çıxdığım zaman uşaqların yanından keçirdim, gördüm ki onlar bazarda oynayırlar. Tayyid Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad qabada min wara'i qala fa nadartu Və gördün ki, Peyğəmbərin yani başımı arxasından tutub və mənə baxır və gülür. Fə ya Unes, əzəhəb təxəyifu əmartukə və deyir ki, ey Unes, e, bu lütf şəkilində işlənən sözdür, ənəssi Unes, e, deyir ki, ey Unes, göndərdiyim, əmr etdiyim işin dağınca getdim mi? Qalə, qültu, nəm, Dedim ki, bəli, ənə əzhəbu, ya Rasulullah, dediyim ki, ey Allahın Rasulü gedəcəyəm qala Anas vallahi laqad khadam tu tis'a sinin ma alimtu qala lishay' sanatuhu lima fa'alt kadha aw kadha aw lishay' taraktuhu hal la fa'alt kadha wa kadha Anas rəziyallahu anh vallahi Allah and olsun ki mən ona yani peyğəmbərimə sallallahu alayhi və sallamə 9 il xidmət etdim. Yəni heç vaxt bilmədim ki o mən etdiyim şeyə nə üçün belə etdin və yaxud belə etmə desin və yaxud da tərk etdiyim şeyə nə üçün belə etsəyin daha yaxşı olardı yəni demədi peyğəmbərimiz sallallahu Və həmçinin Umar ibnü Seleman deyir ki, "Kuntu qulama fi hijr Rasulullah Mən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və himayəsində olan balaca uşaq idim və yediyin zaman əlimlənin qabın hər tərəfinə gedərdi. Fəqaləli Rasulullah sallallahu əleyhi və sallam, "Peyğəmbər buyurdu ki, "Yə ey oğlan, sən millə Allahın adını çək və kul bi yəminik sağınləyə və kul mimma Və qarşından önündən ye. Fəmə zələ tilkə təcmətiyibad. Və bundan sonra mənim adətim belə oldu. Hər dərə başlayanda bir sinirlə. Sağ əlindən yemək və önündən yemək. Dördüncü qüsləli, Sağid ibn-i Cübeyr. Sağid ibn-i Cübeyr, Allah'ın bir xorcu var idi. Kəni yapu minəlləyli bi sıyahıhi. Və gecə durduğu zaman onun qışqırmasına, Sağid ibn-i durardı. Fələm yashu laylatan min al-layl hatta asbah. Yəni gecələrim bir gecəsi, bir gecə artıq durmadı. Yəni artıq xorus banlamadı. Fələm yusalli sa'aytil-kəlayla. O gecə Said ibn Cübey rahimullah namaz qılmadı. Fəşaqqa alayhi. Bu ona çox ağır gəldi. Fəqala malahu qada Allah sawtahu. Dedi ki, nə olub? Ə, Allah dey onun səsinə kəssin. Yəni xoroza bəduəli. Fəmə səmiə, ləhu sümə, ləhu sovtum bərd və bundan sonra o xoruzun səşi eşidilmədi. Fə qalə ləhu umu, yə bunnəyə, lə tədu alə şeyin bərdəhə və bundan sonra anası dedir ki, ey oğlun və bundan sonra heç şeye qarşı bəddua eləməyinəmdir. İnşallah bunda kifayətləni <Nicil> ələtəşibən.